أما بعد فجدنا لذي من لبري تفجيشم شرح السنة تاوتور إمام البربهاري رحمه الله يمي تبقى نشنة 17 كو قطعاً أوتوري رحمه الله وعليك بالآثاري وأهل الآثار وإياهم فسأل ومعهم فجلس ومنهم فقتبس دماثان mbaju ose kapu fort pas gjurmëve. Edhe pas njerëzve që janë pasuës të gjurmëve, vetëm ata pyeti, vetëm me ata ri, dhe vetëm prej atyre përfito. Ska të thot kjo pik? Gjurm, ather, ose ather, i thuhet asaj që është transmitu prej pengamerit së lëllohu nësë. Më dëmë thonë, Suneti të dërguarit Allahu të sallallahu aleyhi vësallem, është gjurëmët, dhe gjur më dëmë, thënë që i kalëm për nga meri sallallahu aleyhi vësallem. Edhe njerëzit e gjurëmëve, ose njerëzit që janë pasuës të gjurëmëve, janë ehlu sunënë, ose ehlu l'hadith, ata atët cilët zdoherë në fjalimin e tyre, e thënë ka thënë Allahu, ka thënë i dërguarit Allahu të sallallahu aleyhi vësallem, Edhe gjithmonë, kjo është dituria e tyre, kjo është feja e tyre. Dhe më thanë ajo që ndërtohet në librin e Allahut dhe sunetin e pengamerit sallallahu aleyhi vasallem. Nuk janë ata njerës që nuk e ndërtojnë fejnë në epse dhe andje, në mendime ose në fanatizma e kështu me radhë, nuk e ndërtojnë fejnë në filozofime, nuk e ndërtojnë në kelam ose në... E, në diturit e yjeve, në më thënë astrologi, ose në diturit e magji, se kështu me radhë, në më thënë ehlul efer, ose ehlul hadith, ose ehlul sunne, ose selefijun, dhe emërtimet shëriatike që janë për pasuesit e sunetit, janë këta, në më thënë, në shka diturin dhe fejn e tyre e kanë dërtu me mbi librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jo në filozofi ose në epset të njerëzve ata kanë vetëm detyrin e pastër të e cila del do të thon prej dritës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të thon dritës së wahid shpalljes si ka shpall Allahu subhanahu wa taala si ka thon Allahu Qull inne hudallahi hua lhuda. Pëthruaj, udhëzimi Allahut, aje është udhëzim. Në më thënë, vetëm udhëzimi Allahut është udhëzim. Pas të e thotë, Vële init të ba'ta ba a hua ahum, Ba'da lë dhijja e kemin el ilm, Male kemin Allahi, Min valijim, vële nësir, Thotë, nëse i pason epshet e tyre, të Pasi të ka ardhë dituria, Atëherë ti nuk do të keshë, Të ka Allahu mbrojtës e asë ndihmës Dëmë thonë, kjo është kërcnim pra Për pengamerin sallallahu një sëllim Nëse i pason e epshet Edhe e le udhëzimin që ka ardhë prej Allahut Sëpse njerëzit Në këtë dunja janë dy grupe Nuk ka grup tret Vetëm dy Një grup është që e pasojnë udhëzimin e Allahut E pasojnë kuranin edhe sunetin Kurse grupi tjetër janë që e pasojnë epshet. Nuk ka, dhe më thanë, njerës që janë e, ndërmjet këtyre. Pra duhet qartë me kuptu, nuk ka, si të thojnë, më të zilit, pozit me zdi pozitave. E, nuk ka njerës që, e, ose grupet ndryshme, që, për cilë të thojnë edhe këta kuronin e pason edhe këta kuronin. Edhe sunit edhe shijat edhe... Selefit edhe kutbit edhe gjith kuronin e pason edhe sunetin. Kjo nuk është esakt. E, pra udhzimi është vetëm udhzimi prej Allahu, subhanahu wa ta'ala, At, atë që i ka dërgu Allahu. Edhe pranda Allahu ka qujtë, pra si që thamë na jetë, Kull inne hudallahi hu el huda. Thuaj, pra kjo është urdhër direkt për për për nga mirin sallallahu a në sellem, dhe një kosisht për të gjithë ata që e pasojnë për nga mirin sallallahu a në sellem, se cili për e jush e keni obligim të thoni këtë fjalë, inë në hudë Allahi huë l'huda. Dëmë thënë, vetëm udhëzimi Allahut është udhëzimi. Nuk ka tjetër udhëzim përveç asaj që e ka shpalë Allahu subhanahu wa ta'ala. Në vazhdim thëtë Allahu, nëse i pason e epshet e tyre, epshet kujtë, mos besimtarve, flitet për mos besimtartë, dëmë thënë, pasit ka ardhë dituria. Pra, duhet kuptohet se njeri ose e pason Udhëzimin Allahut, ose i pason edhe imiton mëzbesim të ardhë. Si që ka thonë për nga meri sallallahu ane, selëm se dhët i pasoni, ose dhët i imitoni mëzbesim të ardhë, plam pas plam e dherin fund të hadithit. Pra në që fëse i pason e pëshet e tyre, atëherë, pasi, pasit ka ardhë dituria, pasit ka ardhë dituria, pasit ka kuptu, se që ka të ka urdhru Allahut në kuran, ose për mes sunetit për nga meri sallallahu ane, sallallahu ane, atëherë në qëpëse prape lënë këtë udhëzim, dhe më thonë ti i pason e epshet, epshet e tua, ose epshet e mosbësimtarve, në realitet. Edhe kjo është e, realiteti i njerëzve që ka e nëlargu prej kuronit të sunetin. E shojmë se ata janë, dhe më thonë, pa tjetër në devimet e tyre janë në rrugë me të cilat i knoqin armijtë të islamit. Edhe punojnë për dobite armijtëve të islamit, edhe në atë rast, thot, mele kemi në Allahimim, u e ligjim, u e lanësir, atëherë nuk do të keshë ndihmës për para Allahut, asë nuk do të keshë ndrojtës, dhe më thënë prej dënimit Allahut, pra kjo është kërcnim i ashpër, pra këto fjalli a ka thënë Allahu edhe për nga merit të ti, pra nuk ka njer, njerëz të privilegjum, i gjithë njerëzimi janë të obligum të pasojnë Sunetin e pengamerit sallallahu ane sallam. Dëmë thënë, në udhëzimin e Allahut, Kuranin dhe sunetin, nuk ka dikush të drejt, të dale prej shëriatit që e ka pru Allahu subhanahu wa ta'ala. Si që thënë sufit, dëmë thënë se ka disa njerës kërë mërin bindjen, me i patetet e tyre që janë mëkate dhe që thurje, atëherë thënë që ata kanë mërin një nivel, ku janë e kanë mërinë jekinin edhe nuk ka nevojma me pasu shëriatin, ose më përgjithësi të thënë se ka disa njerës që u lejohet. Ketë fjalë, Allahu ja ka thënë për nga meri që e, është kërcnim shumë i ashpër, të më thënë nëse e le udhëzimin e Allahut. Edhe, si që thëmë, edhe ma shumë e vërtetona jeti tjetër se nështë, si që thash maheret njerëzit janë vetëm dy grupe njerëz që ka e pasojnë uvzimin Allahut edhe njerëz që i pasojnë epshet nuk ka pra tjetër ka thonë Allahu i lartësum në surën kasas thët faillem jes të gjibu laka faallem anna ma jet të bi'una e hua e hum dhe më thënë qovë se ata nuk të përgjigjen ty pra nuk të pasojnë ty nuk e pasojnë sunetin e pengamerit sallallahu ane jo sellem atë herdië se ata i pasojnë epset e veta. Do të thonë nuk ka tjetër. M's mendojë dikush se ka dënë një, s'ka bën bidat, mirë po e bën për me pasu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Do thotë ose e pason, pra bëhet fjalë për ata që e dinë, se nuk po flasin për njerëzit, të cilët nuk ju kam, të cilëve nuk ju kam rrit deturia, do thotë ka njerëz që janë injorant që duhet të mësohen. Mirë por, nëse njeri ju e di sunetin e pengamerit sallallahu anësallem, edhe nuk e pason atë, dhe më thonë se e pason e epshin e vetë dhe nuk ka rrugë të trejtë. Pra, faillem jes të gjibu lëke, faallem anëma jet të bi'u ne a hua ahum. Dhe më thonë nëse nuk të përgjigjen ty, di e se ata i pason epshet e, e vetëa, wa men e dhallu miminit të ba'an hawahu bi gajri hudem min Allah, edhe ku ka njerr mat e, devijum se ai qi i pason epset e veta e, dhe jo udhëzimin e Allahut inna llaha la yahdil qaum al zalimin Allahu nuk i udhëzon njerzit e padrejt ose zullëmçar. Do të thonë ata njerëz ska zgjedhin me pasu epsin e vet dhe jo sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë zullëmçar dhe prandaj Allahu nuk i udhëson, dhe më thënë, kur e shifni se dikush e ka zgjedh me hecë si pas e, kokës vetë, edhe si pas hepse vetë veta, dhe më thënë, ati nuk i ja aga dashtë Allah të mirën, sepse a e është zulum qarë. Edhe ata njerëz janë, e, jo vetëm që e ndjekin e pasojnë, pra një, i pasuari, i vetëm, i sakt, edhe që duhet të pasojt plëtsisht, është pëngameri sallallahu a.s. Edhe në këtë qështi ata e bojnë edhe dikën tjetër të pasumë. Mirë po, në disa raste, ata e bojnë epshin e vetë edhe të avurumë. Dë thotë, që shka thonë Allahu, eferra e ferra ejte me një tehe dhe ilahe hu he vahë. Në më thënë, a ke pat njeri i cili për ta adhuruar vetin e ka epsin e vet. Do të thon epsi vet është ai të cilin ai adhuron. Nuk e adhuron Allahun. E wa dallahu 'ala ilm. Do të thon se Allahu e ka deviju pasi ka pas dyturi. Do të thon ata njerëz që e kanë mbsu hakun edhe e kundërstojnat, pra ata e i adhurojn epset e veta dhe jo Allahun subhanahu wa ta'ala edhe thot u khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawa do me thon ati allahu ja kavulos zemrën edhe dëgjimin edhe i ka vënë perde në shikimin e tij do me thon e shpesë me me vërtet mendja e tij ka deviju krejtësisht do me thon nuk është ai njeriu i tillë është krejtësisht i devijuar mendja jë skatru nuk e nuk kupton nuk e kupton fjalën, pra duket sikur e ka ë, domethënë surdhu, nuk ka dëgjim, sikur nuk ka zemër për me kuptuar, sikur nuk ka sy për me parë. Fa men yahdihim min ba'dillah, kush kush do ta udhzoja atë tas pasi Allahu nuk e udhzon. Domethënë ka mundsi që dikush me udhzu, atë sikur nuk e ka udhzu Allahu. <clears throat> nuk ka dyshim se ajë njerëj që ka është largu prej Allahut, edhe nuk e ka pranu udhëzimin Allahut, atëherë nuk mundet me udhëzuat askush, sepse i devijumi nuk mundet me udhëzu. Ajë që ka është i devijum për vete, nuk ka mundësi me udhëzu dikën tjetër. Por, e, për kundë razim, ma shumë jashton devijimin, edhe ma shumë e largon prej Allahut subhanahu wa ta'ala, Përëndaj, a njeri që ka kërkon udhëzim tjetër kun përveç udhëzimit Allahut, ati vetëm ishtohet shkatrimi dhe poshtrimi. Pra, si që thamë, sepse udhëzimi është vetëm udhëzimi Allahut, «Kull innel hud, huda, huda Allah», dëmë thanë, thuaj, udhëzimi i vetëm është vetëm udhëzimi Allahut. Dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, dëmë, d edhe udhëzimi, do të thonë ky udhzim, si kemi sqaruar më herët se udhëzimi është udhëzimi sqarimit, edhe udhzim udhëzimi suksesit. Do thot Allahu, pra kuptohet se Allahu në mënyrën më të persosur e ka sqaruar rrugën e ti, në Kur'an edhe në Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sqaruar plotësisht, nuk diska paskjaru, ka mbet diçka pa sqaruar, ka thënë Allahu al-yawma akmaltu lakum dinakum dhe më thëmë sët, ju a pletsova fejn, wa atmen të alejkum njëme ti, edhe përmbusha dhuntin timë nda jush, wa radhitu lëkumul islam edina, edhe jam iknaqur që islamit jetë feja juaj. Pra nuk, ka, nuk kam betur diçka pa usë qarru në Kuranën Sunet. Udhëzimi është qarru pletsisht, por edhe udhëzimi suksesit, vjen vetëm pre Allahut, dhe më thëmë vetëm, kanë do Allahu me e fut në rrugë të drejt, atë e uzzon, edhe vetëm ajo është i uzzum. Pra edhe sëqarimi, kurse njerëzit, pra pengamert, edhe pasuesit e drejt pengamerve, kanë mundësi vetëm me sëqarum. Dhe më thënë, këtë uzzim e kanë dorë, si ka thënë Allahu, inë në këtë ehdi ila siratim mustekim, dhe më thënë, ti uzzonë rrugën e drejt, dhe thëtë e sëqaronë rrugën e drejt, por nuk e kam dorë që me a fut në zemrë udhëzimin dikujt. Prandaj ka thënë Allahu inneke la tahdi man ahbabta, do pra, e, ket, ket, të them ti smundesh me udhëzu kando ti. Pra, këtë të dua këtë, këtë lloj llojin e dyt, nuk e ka askush përveç Allahut, kurse llojin e parë, si them, udhëzimin e sqarimit, Allahu ja ka mundsuar disa njerëzve, por prapse prap udhëzimi më i plotë edhe më i përsosur është ai qka vjen prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, gjithë të njeri që e kërkon të mirën, ose udhëzimin, predikun tjetër, jo prej Kurani dhe Sunetit, edhe jo prej menhejgjit se levë, ajo është njeri të cilit Allahu nuk i ka dhënë sukses, edhe nuk i ka dasht ati mirësi. Allahu në rujtë prej kësaj, dhe më thënë, ajo ka qenë njeri që Allahu e ka dhe viju, edhe a i atë frejnat ose kërpeshin e ka kërpeshin e ti dëmë thënë e ka ndortë shëjtanit edhe shëjtanje e qënë dëmë thënë rukë të devijimit, si që ka thënë gjithashtu Allahu, e lem të ra enë arse, arselnë shëjatine alë lë kafirine të uzzuhum ezza, dëmë thënë nuk e ke pa ose nuk e ke këptu se ne u a kemi dërgu sejtanat mosbesimtarve, të cilët vazhdimisht i nxitin, do të thonë ose i, i spojnë pra për ta bë, për të bë taksia. Pra sigur mosbesimtarve edhe atyre që janë largu prej udhëzimit, që janë bitaxid, janë sejtanat ata që i nxisin për të bën bidate, për të për të bërë kundërshtim ndaj udhëzimit të Allahut. Kurse, si që thamë, udhëzimi që ka ardhë në Kuranë dhe në Sunet, është udhëzimi maj plotë, Allahu e ka plëcu fejnë, gjithashtu për nga meri sallallahu aneim, sallallahu aneim, ka thonë, innehu lemjekun nebijun qabli, illa kane haqqan alejhi enjedulle umetehu ala khairi ma ja'lemuhu lahum. Pra, gjithashtu për nga meri që ka qenë para meje, e ka pasë obligim që ta, ta udhëzoje umetin e vetë, ose t'ja sëqerojë u metin e vetë për mirësit të cilat i, i ka dit u raj për ta. Dëmë thënë, zdo të mirë që i ka dit për nga meri, ne i ka sëqeru. Vejën dhirëhum, shërra ma ja'lemuhu lehum, edhe gjithashtu i ka paralemru nga të këqijat që i ka dit për ta. Dëmë thënë, e, pra për nga meri, sallallahu ane sëllem, ka thënë dhe une kam sëqeru E, në mënyrën më të plot edhe shpresoj që i të kemë më shumë pasues ose si që ka thonë për nga meri sallallahu në sëllem do thotë për nga meri sallallahu në sëllem të gjithat mirat që i ka dit në i ka sëqeru nëse ka dhe një të mirë që nuk i ka sëqeru për nga meri sallallahu në sëllem do thotë se ata njerës pretendojnë se nuk i ka dit për nga meri sallallahu në sëllem ose thonë se e ka dit dhe e ka e, e ka trahtu misionin të cilin ja ka besu zoti kryesave. Edhe kjo të dyja këto akuza janë akuza trana që në realitet nëse i thot njeri u ata janë që e nëzjerin prej feje. Pra ndaj ka thonë autori, pra kjo është këshil, kjo pik, ka thonë përmbaju gjurmëve, edhe njerëzve gjurmëve, dhe më thënë mos ju ndaj njerëzve që ka e pasojnë sunetin, edhe ka thonë, wa ijahum fes'el, wa ma'ahum fejlis, wa minhum faktebis. Dëmë thonë, vetëm me ata, vetëm ata pyëti, për që shtjetë fejës, vetëm me ata ri, edhe vetëm prej tyre përfito, prelargohu prej zdo të devijuari, se kjo është këshil, dëmë thonë, që në gjithashtu urdhër që në ka thonë Allahu, fes'elu ahle dhikri, inkuntum la ta'le mun, dëmë thonë, pyëti një dietartë, nëse ju nuk dini ata që kanë dituri kurse kus janë dietarë e keni e kemi dëgjuar të gjithë shumë herë hadithin ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al ulamau warathatul anbiya albesoj që e kuptoni edhe arabisht çka do të thonë pra dietarët janë trashëgimtarë të, të pejgamberve kjo në shumicën e rasteve kur e përmendin njerëzit ose kur e dëgjojnë ju aludon se kjo të regon vlerën e djetarve. Edhe ashtu e së të regon sum vlerën e lartë të djetarve. Mirë po, kjo është edhe definicion për djetarë. Kus janë djetarë dë vërtet? Djetarë dë vërtet janë trasigimtar të pengamerve. Ska të më thonë kjo, se thot e, pengamiri se valonëse më në vazhdim, se pengamert nuk kanë lën trasigim e, pasuri, di, dinar ose dirhem, por kanë lën dituri edhe ku se mërat dituri, aja ka mërë hisën më të madhe. Dhe të ata djetarë që e trasigojnë edhe transmitojnë diturin e penga merve, ata janë djetarë. Kurse ata që ka pretendojnë se janë djetarë, edhe kam trasigu diturin e filozofëve dhe bidatëzive dhe kristerve, jahudive dhe ekstumera dhe ta, dhe vitet, nuk janë djetarë. Dhe më thënë, nga këj hadith, duhet të kuptoni se vetëm aji njeri që transmiton, e transmiton diturin e pengamerit sallallahu ane sellem, edhe si pas kuptimit të sahabeve, a jështë djetard, ose edhe në që sështë djetard, dhe në thënë veç, a jështë kompetent që të meret prej ti. Kurse të tjertë, ja, që nuk e pasojnë, ose nuk e përcilin diturin e pengamerit sallallahu ane sellem, ata janë bidatëgji edhe janë njerës prej cilve duhet të largohemi. Në një një një një një një një një një një një një një nj pejgamërt të gjithë pejgamërt kanë qenë e, me të njëjtin besim edhe aleikum selam të gjithë pejgamërt e kanë pas të njëjtën fe sa i përket besimit por kanë kanë pas dallime në ligjet praktike se kuptohet feja as 2 pjesë Në pjesë ka ka laj, lajme, lajmërime. Ajo ka të bëjë me besimet. Edhe një pjesë që ka norma, urdhra e vendalesa. Ajo ato që janë lajme, do të thonë lajmet për Allahun subhanahu teala, për cilësitë e Allahut, për veprat e Allahut, ato e, janë pjesa e besimit në Allahun. Lajmet për xhenetin, xehnemin ose çështjet e ghaibit me lajke të çdo më radhë lajmet për të ardhmen, për ditën e gjykimit e tjera. Këto janë në aspektin e besimeve, i thuet lajme, dhe thëtë lajmrime, se Allahu e ka këtë cilësi, me lajket janë kryesat këtila, e kështu me radhë, ose kështu dhe mdo dhe kiameti, ato janë lajmrime, kurse pjesat jetër është urdra edhe ndalesa, falen i namazin, ose lërgoni prej alkoholit ekstumerad. e kështu me radhë. Kjo pjesat e lajmeve nuk ka mundësi me ndrysu, As njëherë, të gjithë për nga mërë, e kanë pas njajtën, sepse burimi ka qenë shpalja e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse Allahu është kryuesi i të gjitha kryesave, edhe zoti dhe zotëria i tyre, edhe ai i vendosë ligje si dojë ai. Të më thënë, për nga mërë vetë ndryshme, ju ka thonë ligjet ndryshme. Në diska që ka qenë haram për ni pejgamber, ka qen hallall për pejgamberin tjetër ose diçka në normë, çka ka qen për ni pejgamber, asta brogu me seriatin e pejgamberit tjetër, edhe këtu është kjo që ta kuptoni, s'ka të thot se besimi nuk kanë pas të njëjt, sepse besimi nuk është e mundshme që të ndrysoj. Do të thon nuk ka mundsi që një pejgamber thot se Zotë i Jonë dhe Krywësi i Jonë është nja, kurse një për nga merë tjetër thot se është tre, një për nga merë tjetër thot ndryshe, një për nga merë të thot se Allahu është në bjarës, kurse një tjetër thot nuk është. Pra, kjo nuk ndodhë, sepse shpalja i vjen vetëm pre Allahut. Kurse ligjet, Allahu i dërgonë si dojaj, edhe, dhe më thënë, vendosë një ligjë si doje, edhe anullonë kur doje, ajo ë pra e drejta absolute e kryuësit subhanehu më ta'ala. Pra ndaj Allah u ka përmen, në lidhje me besimin, ka than, shere alakum minët dini ma vësabihi nuhan, pra juve ja u ka zbrit, ose ja u ka bot liqme atë fe, me cilën e ka përosit nuhun, vëllëdhi e uhajna i lejke, edhe këtë që ta kemi shpalë ty, pra Muhamedit, sallallahu anem e sellem, وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى اذاتي يا kemi porosit, do të thon Ibrahimit, Musait dhe Isait, an aqimud dina wala tatafarraku fihi, do të thon urdhri të gjithve ka thënë zbatojeni plotësisht fen edhe mos u përçani në të. Pra nuk lejohet përçarja në atë që Allahu e ka shpalll. Se të gjithë kanë obligim ta besojnë ashtu si e ka shpalll Allahu. Prandaj, du më thamë feja e se cilit pengamert është qëjtë Islam, që du më thamë në nështrim ndaj Allahu të subhanahu wa ta'ala. Prandaj, Allahu i ka qëjtë pengamert e, njerës të devotsëm, i ka qëjtë besimtar, i ka qëjtë musliman në suma jete, edhe ka thonë Allahu, wa men jebë të ghejra l-Islami dinan, felen juqbele minhu, ku shkërkon fejtë jetër përveç Islamit, nuk do t'i pranohet ati, dhe huwa fi al-akhirah min min al-khasirin edhe naherah naherah domethënë do të jetë i humbur ë por pas ardhjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pra kuptohet se secili pejgamber ka pas Islam nuk ka thirr në fe tjetër Ibrahimi Musa i Sai edhe të gjithë pejgamber të tjerë Por nuk ka, si ka, si thoi ke ky Hatibi Jon Xhami për Musain alayhis salam, pejgamberi i yahudive. Nuk ka pas pejgamber që ka thirr në yahudizëm, as nuk ka pas pejgamber që ka thirr në kristerizëm. Të gjithë pejgamberët nuk kanë thirr për asgjë tjetër përveç se për të adhuru Allahun 1, i cili nuk ka ortakë dhe nuk ka të barabart, i cili është krijuesi i dhe Zoti i të gjitha krijesave. E, këta domethën thirrja e këtyre pejgamberëve në aspektin e besimit ka qenë njëjt, kurse tham në aspektin e ligjeve ka pas dallim. Kurse pas ardhis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka më afë tjetër, edhe nuk ka ligj tjetër që është e pranueshme të, të pasohet përveç ligjit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, edhe nëse kishte ardh e, një pejgamber tjetër, si ka thënë si që ka thonë për nga meri sallallahu anës, kër e ka pa omerin radhiallahu anhu, duke ledzu një pjesë të teuratit, edhe i ka thonë për nga meri sallallahu anës, me ka qërtu, edhe i ka thonë, e, si kur të vinte musaj, e, do të, nuk do të kishte tjetër zhjidhe përvec se të më pasoj mua. Duhëm thënë edhe, musaj e le selam, gjithashtu isaj e lehin sallatu e selam, kur të vije, siç ka tregu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se do të zbrejë Isa iselam dhe ai do të jetë pushtetar ose gjykatës i drejtë që do të gjikoje me ligjin e pejgamberit sallallahu. Domethën ligjin që ja ka shpall Allahu eh, Muhamedit sallallahu alejhi wasallam do të vije eh, edhe ai do ta anulojë xhizjen, pra me urdhrin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe sik çka tregu shenja tjera që do ta vrasë derën, do ta thye kriçin, edhe do ta anuloj xhizjen, nuk do të pranoje prej askujt përveçse të hyen islam. Domethënë nuk do të ketë mundësi që dikush të mbetet në, në fenë vet edhe të paguajë xhizje. Do thotë ose të bëhet musliman ose do të luftohet nga ana e Isaet alayhi salatu vesselam. Edhe kjo në realitet është besa ose Urdrimi e xeline ka urdhru Allahu të gjithë pejgambert që që te pejgamberi i parë i ka urdhru që nëse janë pra e takojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ose janë në umetin e tij duhet ta pasojin atë si ka thënë Allahu në Kur'an wa idh akhadha Allahu mithaqa nabiyina pra kur Allahu e mori besën ose u beslidh me pengamert, lema ataj tukum min kitabin wa hikme, pra une wa kam dhon librin dhe urtsin, thum me gja e kum rasulim musaddi kullima me akum, e nëse ju vjen pengamerti, që e vërteton atë që ju e keni, le të minun nebihi wa le të nësurun në hu, dhe më thënë, pat jetër ju dhe të të besoni ati dhe dhe të ndihmoni. Pra të gjithë pengamert, e kanë pasë obligim që nëse e takojnë Muhammedin sallallahu anue selam. Pra pejgamberi të kuptohet se nuk e kanë dit Rajbin. Nuk e kanë dit se kur do të vijë pejgamberi i fundit. ë siç edhe Muhamedi sallallahu anue selam ë e dinin hadithin nuk e kanë dit kur do të vijë Dejalli. Prandaj ai ka thënë nëse unë jam mesin tuaj kur të vijë Dejalli unë do t'ju mbroj ose do të jem ë si më thon si avokati ju i para ti. Do të thotë do të jem që do të flas për ju. ë por mëse vjen ma vonë, atërës e cili për vete. Pra, për nga mërtë nuk e kanë ditë gajbin, edhe kjo ka qenë prej shpalljes Allahut, që ata me gjithse nuk e kanë ditë a do të takojnë Muhammedin sallallahu në selimu se jo, i ka obligu që nëse e takojnë, do të të që e kanë obligim të pasojnë edhe të ndihmojnë. Pra ndaj edhe Isa a.s. i cili do të vje një pran e umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam do ta zbatoje këtë urdhër që e ka urdhëruar Allahu Kjo është këshilla e Imam Berbeharit rahimahullah edhe besoj se e kuptojm se sa është e rëndësishme që të pasohet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe mos lihet asë një imëtësi prej ti, asë në qështjet madhore, asë në imëtësi, në qështjet madh vogla, pra në sitë cilën qështje njeri u e ka obligim me pasu pëngamerin sallallahu aleyhi wa sallem, dhe mos me refuzu azja prej saj, ka thane Bubekri radiallahu anhu, unë frigohem të kundrështojt diçka prejsunetit pëngamerit sallallahu aleyhi wa sallem, sëpse nëse kundrështojt diçka prejsunetit, më devionë, Zemra. Edhe kjo është nga kuptimi i, i thellë, sepse Allahu ka thënë, "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusiba hum fitna." Pra le të kenë kujdes ata që kundërshtojnë urdhrin e, e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, se atyre do t'ju ndodhe një fitnë. E fitna ka thënë Muhammedi është shirku, që nëse e kundërshtojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, Allahu in diskon që i devionë deri sa të binë në shirkë. Edhe kjo kanë doðë shumë herë. Dhe më thanë, kanë thanë disa, dikush prej shogëve ose në zëndësve të Amr i Bunubejdit, a i ka qenë koka dhe themelusi motë të zilive, ja ka tregu hadithin në qështjen e kaderit, Ka thonë, ja ka transmitu, dhe më thonë, si që ka qenë në të koë me transmitim, ka, ka thonë, në ka të regu Ameshi, se deli të pengamiri, sallallahu manju sallam, edhe a i ka thonë, nëse unë e kisha dëgju Ameshin, duke a thonë këta, do t'i kisha thonë ti kënjenë, nuk është e vërtajtë. Kjo është, dhe më thonë, se senedi është sahi, isakt, edhe kitë, Kjo është hapi i parë që ka thonë, nëse e kisha dëgju, a meshin dhe ta kisha përginjës tru. Pastaj ka thonë, nëse e kisha dëgju, për nga merin sallallahu ane në sellem, nuk dhe ta kisha pasu në këtë fjarë. Pastaj thotë, nëse e kisha dëgju, allahu në duke thonë këstu, dhe ti kisha thonë, ti nuk nëjke marë në, du më thonë, besen për kitë besin. Du më thonë, këstu, dhe rikëtu shkonë devijimi, në që pra lejon vetës me kundrështu sënetin e pengamerit sallallahu nësëllem allahu naruit në për i kësaj edhe pra ndaj në atë ko e, bidat gjitë edhe deri në kohën ton edhe deri në ditën e gjikimit kjo është rruga atyne edhe në kohën ton e keni të gju Tarek Suvejdanin edhe a i ka thonë duke fol për lirin sëpse liria është shumë e shendë të ikhuanul muslimin ka thon njeriu asht i lir thprehet edhe nëse e kundërshton Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Domethënë nuk ka pengesë që njeriu ta thotë mendimin e vet edhe nëse e kundërshton Allahun dhe së edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe prandaj si Yusuf Kadavi dhe të tjerë që kan thon liria ka përparësi përpara zbatimit të shariatit. Kto çka janë nëse këtë fjalë nuk janë kufër, domethënë çka ka bëjë diçka që e nxjerr njerin prej islamit. Qëta është të themë se qënë atë kohë, edhe derin kohën tonë, si shashën, derin ditën e gjykimit, kështu është me nëhegji i bidatëgjive, se mundohën ti përgjënjështrojnë hadithet. Mirë po, e kanë pytë një anëmin se së përnë kujtojtë emri, kjo është nga hutë bja që digjova sot nga Shekha dhe La Bukhari, në Medine, e japën drejtë për drejtë. E, i kanë pytë njënin, që ka të bojmë me këto senede, i kanë përmenë në disa, përse unë kur transmitonë filani, nga filani, nga filani, atë e janë senedet më të fuqishme, nja, 2-3 shembu i kanë përmenë, ka thonë, që ka të bojmë këtynë, si ti i refuzojmë, a ju ka thonë, e në kur nuk mundeni me refuzu senedin, edhe dhe të të ajo është duket se hadithi është sahi, atëherë në postin i me refuzojmë, e deviem tekstit, domthon. Tewil, domthon duke thënë se nuk është kuptimi ky, por është tjetër. ë se ka thënë ju nuk keni mundësimi përballu ata në sened. Domthon se ato janë transmetime shumë e, të sakta. Prandaj thot at nuk keni mundësi me rëzu me fuçi, rëzojeni me butsi. Domthon kjo është pra menheci me i i bidaxive me të gjitha llojet. Pra, shumë herë mundoho mundohen mishti dyshim e njerëzve për vërtetësinë e teksteve me të cilat vërtetojnë e hel-sunedit, do të thonë pasuesit e gjurmëve. Por kur nuk kanë mundësi, atëherë mundohen me tjetërsime, me mashtrime, me strëmbrime të kuptimeve, do të thonë prandaj e Kymenheids as menheids i mai futchism e do të thënë në këtë mënyrë e kaplon secilin kundërstor, do të thot kur themi në çu duhet pasohet Kurani, Suneti sipas kuptimit të sahabeve. Edhe për kësaj nuk mundet të dalë më askush pranëse ku komentohet Kurani dhe Suneti me komentim sahi, komentimin e sahabeve ather nuk i mbetet hapësira skujt që të depërtoj. Nëse njeriu do thotë ka kët mburojit fuqishme nuk mundet me depërtu askus, por nëse i mungon diçka për këtë mburoje, ather secili mundet me depërtu edhe me lajfit edhe me, me enden, e atrubdhur menden, duke i thënë, ka thënë filani kështu, ka thënë Alani ashtu, edhe e, ashtu devion njeriu. Pra e lutimi Allahot subhanahu wa ta'ala që të na ja për kuptim të drejt dhe vepra të sakta dhe të na forcojën këtë rrugë dheri sa të atakoj matë. Amin, Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam e ala abdihi wa rasulihi nabijina Muhammad, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alemin.